клавши руки на грудях і дивився, як по стелі повзали мухи, а до вікна билася бджола. Шептун встав її випустити. Коли відчиняв вікно, у лице йому вдарив солодкуватий дух розкладу. Запах осені. Уже минається його літо, і настає його осінь. Зимою він помре, а весною знову оживе, і, може, не буде так ненавидіти Базіля, малого і всіх інших. І душа його стане круглою і твердою, як у Базіля. Шептун почав збирати яблука, що нападали за ніч і ранок а потім сів на призбі нарізати яблука, щоб сушити їх на печі. Довкола нього витав солодкий дух гнилизни, повзали товсті жовті оси. Сонце сліпило очі, Шептун відчув млість, ненависть поступилася тривозі. Шептон розрізав червяка навпіл і з обридженням відкинув ножа. О, пробурмотів він, затуляючи лице рукою. Кляте сонце. Сонце, прийде зима і прожене тебе. Буде холодно і вітряно, але то нічого. Вітер можна опросити, сонце ні. Під спливав Шептоновій полиці, але він не рушився з місця. У думці він побував коло криниці, нахилився, щоб освіжитися, і побачив малого, що визирав з води і сміявся. Шептун жалібно закричав і впав набік. Колос чув той крик і базіль. Колос саме вибирав бульбу з щойно вивернутого куща, а базилю здалося, що то кричить птах, почувши сумний запах осені. І жоден з них не прийшов до шептуна одразу. Колос зібрав бульбу у відро, відніс під хату і аж тоді пішов подивитися. Шептун лежав впереміж з яблуками. Над ним літали стривожені оси. «Гей, Шептуне!» Той хрипів. Лице в нього посиняло. Колос вхопив його під руки і заволік до хати. Шептун відкрив каламутні очі і щось белькотів. Віднині ніхто не міг його зрозуміти – хоч і раніше ніхто не розумів. Малий сидів під яблунею і гриз яблуко. У яблуці жив хробак, і хлопчик пошпурив те яблуко в кущі малини. Йому було страшно через рожевого хробака з коричневою голівкою і через те, що шептон захворів. Малому здалося, що все це він бачив колись з мамою. У дивній країні люди не були людьми. Колос був колосом, діоген дубом, перевізник рибою, базіль равликом. Шептун вужем, а малий дитиною. Цей світ називався незайманою землею. «Давай! Підемо шукати твою маму!» Малий зіщулився від різкого голосу перевізника і насилу розплющив очі. Було ще досить темно. Перевізник поклав за пазуху картинки, загорнувши їх у чисту шматину. Малий пив дуже гарячий чай, Серце його калатало.